És a Demokrácia Részvénytársaság nyilvános sajtótájékoztatójáról közvetítőd. A Demokrácia RT az elmúlt hónapok során folyamatosan növelte piaci részesedését. A részvények növekedése még a menedzsment által remélt mértéket is felülmúlta. Cégünk nem tekinti többé konkurenciának a többi politikai közéleti médiumot. A a jövőben a kétpárti hatalmi oligarchia, a szellemi környezetszenyezés, a felülről vezérelt társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogat nyert általános közhazugság. Lészvényegyzés minden hétköznap fél hattól a Pont FM 88.1-en. Demokrácia Részvénytársaság Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait Figyeljük együtt a részvény Tősde vagy vagy pilótajáték A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során Erre is választ kapok Szervusztok kedveseim Ez a Demokrácia Részvénytársaság eheti üléseinek sorozata Amely kezdetét a Imáron Annak érdekében, hogy el, elbizonytalanodjunk demokráciánk létében akik ebben ezen a héten is segíteni fognak, azok a politikai garnitúra eléggé el nem tagjai. Korán kell kelnie március 15-én annak, aki nem csak a kordonok mögötti üres Kossuth teret akarja látni. A parlamentnél várhatóan csak a reggeli állami zásztófelvonás zajlik majd. A kormány iroda tájékoztatása szerint 3-4 hagyományos ünnepi program kerül be biztosan a tavalyhoz képest féláron rendelt, a lehető legpolitikamentesebbre dizájnolt március 15 i ünnepség sorozatba. Az index információi szerint a miniszterelnöki hivatal már januárban a Kossuth-téri kordonbontás előtt olyan programokat keresett az idei március 15-i állami ünnepekre, amelyeket könnyű védeni az esetleges zavargások során. A nyilvánosságnak viszont két hete vált egyértelművé, hogy a kormány számol a Gyurcsány-Ferenc távozását követelő csoportok fellépésével, amikor Szilvási György kancellária miniszter fenyegetésről és nemzetbiztonsági kockázatokról kezdett beszélni a nemzetbiztonsági kabinet ülése után. Később kiderült, hogy a miniszterelnök valószínűleg az idén nem mond beszédet az ünnepségeken. Az MTV-nek adott múlt heti interjújában azt mondta, elképzelhetőnek tartja, hogy a kormány visszafogottan ünnepelje májszűs 15-ét. Ugyancsak elképzelhetőnek nevezte, hogy sem ő, sem más vezető politikus nem mondjon beszédet. Így, ahogy fogalmazott, vissza lehetne adni az ünnepet az embereknek. És a pénzt az embereknek mikor kéne visszaadni? Mert az, ünnep, az ünnepet, hát ünnep az egy jó és fontos dolog egyébként, de a, az bírom, amikor éppen lépnek a pénzzel, és azt mondja, hogy én, én itt sem vagyok, én visszaadom az ünnepet az embereknek, csak a pénzt az hagyd itt, és a, azt is ad vissza. Na jó, de mennyire csodálatos dolog ez, hogy azt mondja, hogy visszaadjuk az ünnepet az embereknek, és elképzelhető, hogy a kormány tagjai nem ünnepelnek, sőt, lehet, hogy be lesznek a saját lakásukba zárkózva, és cidrizni fognak nagyon, mert ez egy ilyen ünnep. De hogy eljutottunk idáig? Ez milyen? De a többiek is ezt fogják csinálni, nem, hát mindenki félni fog, nem? De ha mindenki alatt kitértesz, hogy. Bárki nem hát lövöldöznek az utcán, az, hát az kordalok vannak, nem hát, hát félnünk kell. Kon konkrétan az, konkrétan az, az, én az, anyám, az én anyám az én anyám, az ma fölhívott engem telefonon, és megígértettem velem, hogy én március 15-én ott leszek nála, és hogy. De, de mondom, hogy hát az még egy hónap könyörgön, hát hol van az még? Tehát így megbeszéljük, hogy fölmegyek kajálni, az mit én majd a hétvégén, vagy majd mit én, holnap fölmegyek kajálni, vagy van most. Egy hónapból van mi lesz? Hát mit tudom én hát majd. De ígérjem meg, hogy fölmegyek és ígérjem meg, és így meg akarta ígértetni velem, hogy egész napot ott leszek nála, mert hogy így ő csak így biztos abban, hogy én nem leszek kint az utcán, és engem nem ér. De miért nem rossz fiú volt? Legutóbbiakal visszafogadtam fél, hát ezt hallotok az előbb, hogy kellene. élni. Igen, igen, igen, de miért főleg, főleg az a kérdés, főleg az a kérdés, hogy a nemzetbiztonsági kockázatokkal azokkal folyamatosan tisztában, vagy most az a kérdés, hogy a tehát nemzetbiztonságnak nevezni azt, amikor a nemzet egyik tagja, meg a nemzet másik tagja így hát bizonyos véleménykülönbségben különbségben van. Az egyik az például azt mondja, hogy hát így úgy gondolom, hogy érám is tartozott volna az ország helyzete két keresztül. A másik fele meg azt mondja, hogy a törvénybetűje szerint nekem még ezt is szabad volt megcsinálnom. És akkor, hogyha az egyik az kinyilvánítja az ellenérzéseit ezzel kapcsolatban, mondjuk az utcán, amely, hát hogy is mondjam, a véleménynyilvánításnak a demokráciában azért úgy a bevett formája, főleg, hogyha mondjuk kimegy ünnepelni, kint lobogtat stb. Ezt nemzetbiztonsági kockázatnak hívjuk, mert én komolyan én régen azt gondoltam, hogy a nemzetbiztonsági kockázat az az, amikor ide bejönnek mindenféle ilyen terroristák, azok ilyen becsempésznek ilyen atomfegyvert, vagy vegyi fegyvert, vagy becsempésznek ilyen vírusbombát, tudod, és akkor azt így kinyitják, és akkor így hirtelen meghal 150 ezer ember, nem? Tehát, így, így... Számomra a nemzetbiztonsági kockázat annak van, hogy Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök még mindig, de én ebben látom az egyetlen kockázatát ennek a nemzetnek. Igen, igen, igen. Főleg a biztonságnak. De hogy... A, hogy Persze, mert az én azért én azóta nem érzem magam biztonságban, azelőtt nekem gondom nem volt a biztonságban. Külhonban voltam ebben az időben, amikor ezek a nagy események történtek, de ott is elég bizonytalan volt a helyzet. Én lényegében Hol? akkor éreztem először, hogy Hollandiában voltam, akkor éreztem először azt, hogy milyen lehetett emigránsnak lenni. Egy pillanatra átgondoltam, hogy lehet, hogy nem fogok hazamenni. Ez egy egy olyan rossz voltak olyan az. Voltak olyan percek, amikor gyó... én is gondoltam arra, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha Hollandiában lennék. És le, le, ez már a igaza volt. És az, a, az, a, az, az az érdekes, hogy én akárkivel is beszélt Kint volt, és mindjárt jó lenne, hogyha te is referálnál erről nekünk. Ö, azt mondta, hogy ugyanúgy számoltak be az itteni eseményekről, mint a párizsi zavarkásokról. Mert ugye Párizsban felborult 1500 autó, és kintom volt az utcán, nem tudom én, 150 ezer ember. Budapesten meg kintom volt 1500 ember, és felborult három autó. De mivel, hogy mindig azt a három autót mutatták, és a egy mitig 15 másodperces spotba, ami a budapesti eseményekről szól, vagy Budapesten a párizsi eseményekről szól, de is fér bele több lángoló autó, mint három, ezért három autó pontosan elég ahhoz, hogy megmutassa azt, hogy viszonyatos zavargás van ebben a városban, és mivel, hogy Párizsból is három autót mutatnak mindig, Budapestről is, meg van, van, tehát, van olyan... Van olyan zoom, amivel meg lehet mutatni az 1500 embert úgy, mintha 150 ezer lenne. Tehát, hogy ténylegesen ezek a képek úgy jártak körbe Budapestről a világot, mintha a Párizsihoz mérhető zavargás lett volna, igaz ez? Hát ez lényegében így volt, azzal a, a kikötéssel, hogy a, érdekes volt látni, hogy mennyire nem tudnak semmit mondjuk a bbc BBC-vel, vagy a szienen, vagy más a, csatornákon arról, hogy egy országban mi történik. Hát mindig készpénznek vesszük azt, amikor a színenen látunk valamit, mondjuk mint ami Indonéziából, hogy ez így van, meg úgy van, meg amúgy van, azért nem mindenki veszik készpénznek. Jó, de úgy alaphelyzetben azért nem állandó a kritikát tehát mégiscsak képdömping van, információdömping van nem néz mindig utána a dolgoknak, van egy ilyen benyomásod, hogy a BBC. Tudja, nem? Vagy legalábbis az emberek többségének. És azért ez egészen más helyzet volt, amikor egy külföldi országban, külföldi híreken keresztül, akár az előbb említőkén keresztül, vagy másokon keresztül, tényleg azt láttam, hogy semmit nem tud, mondjuk a holland média, vagy a, a, a BBC csapata arról, hogy mi is történt e, oda-haza. Egyébként valóban a kellő e, zoom a három kocsit nagyon látványosan is izgatottan e, mutatták be. Megjegyzem, azért itt volt egy tank is, tehát valamivel előtte jártunk. De is Igen, én is láttam, a az hét hét ez tipikusan jellemző Magyarországra, tehát az a dolog, hogy én, két héttel azután, hogy itt e, hosszú időt a ilyen nem volt, ugye égett egy középület, emberek verekedtek, rendőröket vertek meg, rendőrök vertek, szaggáltak, káoszor, nem? Ez tipikus Magyarországon, hogy kiállítanak egy tankot, ami megy. Igen, ez egy szodálatos, nem is értem, hogy kiállítják, hogy ez ilyen a forradalom, <gül> és ez akkor, amikor forradalom volt, akkor ez ment ez a tank, és akkor beszállnak ketten, elindulnak a tankkal Megy a tank, és a következő lépés az, hogy úristen, várjük szét! Kész, és az, az elképesztő, hogy azóta akárhányszor van arról szó, hogy hát mit csináltak már a rendőrök, hát hány mindenkit összevertek, hogyan álltak hozzá, fejmagasságban lőttek, ütöttek, vertek, nem volt rajtuk meg különböztető, hogy stb. stb. Tehát stb. nem, stb. nem stb. voltak rendőrök, az gondolom. az volt a területbrigád módjára viselkedtek. fasiszta milícia. Igen, és amikor ez, ez így elhangzik, akkor általában azok szoktak lenni az ellenérvek, hogy de hát ezek elkötöttek egy tankot. Hogyha belegondolsz a bomban. Az nem semmi, ezt mondta a igen, hogy azt a tankot az két ember kötött el. Semmiatt a két ember miatt, aki elkötöttek tankot, Emberek ezreit verték szarás színt. De valójában azok, akik elkötötték a tankot, azok csak forradalmasat játszottak. Látszott az egészen, hogy ott köröznek céltalanul, nem is akar sehova menni azzal a tankkal, csak ott jön meg. Nem gondolok abba, hogyha azt a tankot csak azért gondoljuk bele. Hogyha annyi agyuk van, hogy magukkal két kanna gázolajat, mert egy agyuk nem volt, de vittek magukkal két axit, meg kábelde Nem is kell hozzá axi, azt mondják, hogy van egy pumpálásról be lehet indítani. Ha, ha, de az, az, az olyan, gondol, a lényeg, dag, hogy a teherautó bármikor elindulhat. El. Az. az a lényeg, hogy kifogyott az üzemanyag. És hogyha visszak magukkal két kannával. Az akkor, akkor még öt vagy megy. Akkor, hát. Ha belegondolsz, ezzel be lehetett volna hajtani a parlamentbe. Hogy állítasz meg? Egy tankot, vagy légierővel állítasz meg, vagy egy másik tankkal. A tankot... Vagy de az nem volt. Nem voltak felkészülve, hogy egy a És a tankasz az olyan, hogy azzal így behajtasz, kész. Tehát, hogy így bemész, ha belegondolsz, rá is rongyolhattak volna a Szent Koronára. Most gondolj bele! Ezek az emberek nem ráhajtani akarnak a Szent Koronára, fölesküdni rá. Itt Te tehát... gondolom, hogy gondolom, hogy a forradalom hevületében, tudod. Azért, az el, az azért, azért ne nevezzük forradalomnak, ami <gül> akkor történt rá, még uh, hülyeségeket fognak róla mondani. Meg azért, nem... aki ezt a tankot elkötötte, az sem komplet. Hát én azt gondolom, hogy a, az, aki a rendőröket kihajtotta úgy, ahogyan kihajtotta, az is megéri a pénzét, de aki tankot kötel, az is. Tehát hogy a, a világos helyzet, hogy mind a két oldalon voltak idióták szerintem. Meg vannak is, Igen. Hát hát ez egy ilyen ország. Igen, ami engem jobban zavar annál, hogy hogyan mutatta a külföldi média ezeket az eseményeket, az az, hogy még mindig kordonnal van körülvéve a tévé, holott... Ember nem akar a tévébe bemenni, hiszen a magyar televíziót első éjszaka elfoglalták, látták, hogy ez jó, elfogyott a túlorodi, és hazamentek. Ennyi, a magyar tévét utána soha senki többet nem akarta. Most már mindent azt is van. Tehát az, hogy a tévé jó, van, az, az, igaz. az a legkevesebb. tehát De tényleg már mi mozott kordon mögé. Miért nem osztanak az embereknek kordont? Ilyen egy személyes kis kordon Hogy ne, Ez már meg tehát amikor az ország nagy részének azt mondják, hogy terrorista veszély van, akkor a kordon van az emberek. Nem fognak kimenni. Március 15-én a szülők azt fogják mondani, hogy visszafogottan félnek, úgyhogy inkább bablevest tegyen mindenki otthon, a 80-as évek. Ez a 80-as évek megvan. Hogy ne lenne kordon? Rengeteg kordon van. Mindenki fél kimenni az utcára a véleményét kinyilvánítani. Hát Megérzem, hát, hogy teljesen dolan. jogos, mert a gumilövedéktől azért be lehet tojni. tehát azt azért fel kell válani. Igen, Tehát ahol ilyen a rendszer, ilyen szinten fasisztoidott, azért úgy az emberek joggal félnek, mondjuk attól, hogy kilövik a szemüket azonosíthatatlan maszkos emberek. De azért attól tartok, hogy igen sokan lesznek az utcán. Persze nem gyerekek kokárdával, hanem árpácsávos zászlókkal gázálatos emberek. Ez Hát attól függ, hogy kapnak-e megint elég Ha már az árpácsához zászlónál tartunk. Majd el az elég pénzre is térünk már vissza, jó? Én szerintetek hol lobogott legutóbb az Árpácságos zászlón? A, én a hősök terén láttam egy állami, illag nem tiltott rendezvényen az összes neonácia világból jöhetett. Azzal nem volt gond? Ennél durvábbat figyeljék. Árpácságos zászló lengnéhány hete a Szentendrei Izbék-Szent András Prébánia templomán. A közigazgatásilag Szentendréhez tartozó izbék templomának plébánosa a Fajcsák Tibor. Fajcsák Budapesten született 1969-ben, 97-ben szentelték pappá, 2003-ban az önálló izbégi plébánia megalakítása után Szentendrére került. Az Árpásávos zászló templomi használatáról szóló hírt a hírszerzővel közlő kertész Péter Szentendrén élő újságíró az esetről szóló tegnapi blogbejegyzésében arra hívta fel olvasói figyelmét, hogy a jelenségnek különleges aktualitást az a Szentendrén hogy szálasi nemzetvezető annak idején itt töltötte a hétvégét baráti körében. Ráadásul az 1939-es választáson Szentendre küldte az első nyilas képviselőt a magyar parlamentbe, Csia Sándor személyében, akit később háborús bűnösként kivégeztek. Kertész véleményétől függetlenül legalábbis szokatlan az árpácsához zászló templomi használata. Tudomásunk szerint az utóbbi évtizedekben erre nem volt példa. Különösen a napi politikától magát távol tartani igyekvő katolikus egyház esetében különlegesség az ilyen gesztus, a hírszerző eddig eredménytelenül próbálta megtudakolni Fajcsák Tibor plévánostól az Árpátságos zászló kitűzésének motivációit. Az ATV ugyanezzel kapcsolatos kérdésére Fajcsák csak annyit mondott, hogy szerinte semmi baj nincs a magyar zászlóval. Szerintem az Árpátságos zászló divat. Rengeteg ember azért tesz most az autójára olyan Nagy Magyarországos ami amiben már az Árpátsáv... Csík, Álpás hogy mondjam ezt színű ilyen matricát, mert, mert ez most divat lett, mert úgy tűnik, hogy ez az egyetlen, most ez hülye hangzik, ne, nem az én véleményem, csak valószínűleg ezt érzik az emberek, úgy tűnik, hogy ez az egyetlen hiteles uh, irányvonal így a politikában, vagy a egy, egy lehetséges ez nem hiteles. Az az hát miért talán. ugyanazt nyomatják Gyurcsányék is? Számomra mindegyik hitelt. De mert a engedjük, hogy a, a mi nemzeti trikolorunkat -tri kisajátítsák. Tehát a Gyurcsány, most már az már Gyurcsányt fogja jelenteni, és az Árpársá fogja jelenteni a nem Gyurcsány. Na álljon már meg a nem Hát azért nehogy már, nehogy már itt tartsunk, mert akkor nagyon akkor, akkor ez katasztrófa. Katasztrófa ne hát, ez nem Itt tartunk. Jó. Az árpátsával nekem súlyos problémáim vannak, tehát az árpátsával szerintem nagyon-nagyon sok, sok mindenkinek. Nem mindenkinek, de az tényleg nagyon jó, minden mert minden a minden a sok mindenkinek az kell. A igen, stúdióban minden így mindenki is. nem hogy így, így konkrétan. Például a sok hallgatóink mindenki. közül szerintem nagyon sok halkanak nincsen vele, akkor most ki fognak elbrenni. Igen, a sms egyébként, az SMS számot Hát Igen, 0630 30 30 30 88 egyébként már kaptunk is egy csomó SMS, mindjárt be is olvasok párat. Szóval érdekes az Árpád sáv. Sokaknak szerintem nagyon-nagyon rossz konnotációik lehetnek. Főleg, a, főleg és nyilvánvalóan a Nyilas Réb uralom idejéből, 44-45-ből. És, és persze világos, hogyha nem engedjük ő, Gyurcsánynak, hogy kisajátítsa a nemzeti színeket, piros-fehér-zöldet, akkor miért engednénk szállasinak, hogy kisajátítsa ki a címerpajzsnak az egyik felét, a bal oldalát, ami ugye, ami ugye az De hogy ma azt higgyük, hogy a címerpajzs az nem más, mint a nyilas lobogó és a hármas haloma kereszttel. Mert alig én még ezt fogjuk hinni. De már teljesen mindegy, már kisajátították. Tehát, Tehát ezt ez már az... elbuktuk. Tehát, hogy, na most, hogyha, hogyha, hogyha viszont így van, akkor egy valamit szeretnék tudni. Gyurcsány Ferenc, amikor felesküzi az a, a, a akkor behordják a ezek ez a korban. Ez teljesen más helyzet. Két de két nem mindenki nem erről. De az egy történeti kontextus, ott van az összes történeti zászló. Amikor kimegyek az utcára, miért pont ezt akkor, figyelj, miért nincs ott a Máriás lobogó 1848-ban, tehát ez indokolatlan. Tehát az a probléma, hogy ez jellemző ezt az országot jobbról is, balról is. Aha. Tehát akik árpát állandóan balról, azok nem tudják, hogy milyen zászlóink voltak, akik viszont kirángatják az árpásához zászlót az utcára, azok pedig e, nem tudomásul az, hogy akár tetszik, akár nem, a nyilas időkben a sok történeti tázlók közül ezt kisejátították, és nem lehet kontextus nélkül ezt az ászlót kihozni. Várjál szerintem te most nagyon jó hiszemű vagyok. Nem arról van szó, hogy ők kiragadtak egyet, és jaj, ők nem tudták hogy ezt az egyet sajátítottak ki, pont a nyilas rémuralom alatt a szávasi bandája. Kifejezetten ezért valóban nem ezt, mert nem szerepelnek nyilas tehát Betű szerint valóban de ez de mindannyian tudja. De a lényeg az, semmi... hogy. Hogy te most nagyon jó hiszem, ilyen úgy vélted, hogy ők a sok-sok történelmi zászlón közül egyet. De nem, ez nem véletlenül ez pont. Hogy ez nem véletlen. Ez, ez a kínos... Szerintem kétfajta fajta zászló van, az egyik a DAFK jobb oldali árpásából a másik az pedig, akinek pénzt adnak, hogy lengessen, hogy többről lehessen azt mondani, hogy a jobb oldal ilyen és ilyen szélsőséges. Pontosan van egy harmadik, ez az előbb is mondtam, hogy miközben kétségbe van esve a, a magyar kormány attól, hogy mennyi szélsőséges ember van az utcán, minden további nélkül lehet. Neonáci gyűlés tartani a, a, a hősök terén. Én azt gondolom, az hogy ez egy szint meg... cinikus, nonsens. Szerint... Fölháborító. Na jó, át, itt, itt vagyunk a ő, itt ezt a, a zászló alapját. Szerintem vagyunk a, itt vagyunk a vitának a kezdete. Szerintem pontánál. viszont nem. Szerintem nem felháborító, szerintem az lenne felháborító, ha nem lehetne tartani. Az én liberalizmusomban igenis belefér az, hogy neonácik a hősök terén koszorúznak. A ezzel én is egyetértek, csak ne felejtsük el, ez pont ugyanolyan <coughs> dolog, mint az átpászágos amin ugye nincs rajta most a nyilas kereszt, ezért ez nem egy ki, mert mégis azt gondoljuk, hogy az emberek többsége ezt akkor is nem fogja látni. Ezt nem lehet kiküszöbölni. ha nem a többség a de, akkor sincs semmi. de azok én után, de azok után, hogy Magyarországon ügy lett az árpád zászlóban, szélsőjobboldali jobboldali csürhékről beszélnek, azok után én kétszer is meggondolnám, hogy Budapesten kell e a neonáciknak összegyülni. Mi az, hogy Budapesten kell e Ők ott gyűlnek össze, ahol nekünk roncit. Én vettem volna, vállalom, te volna. Én igen, nem, az nem az Minte az letalálkoztasson ne azokkal, akik szintén nem úgy miért azért, mert a, a neonátik szerintem a, a szetjük be a divatos cuccaikba, a bomber és az zászlókba, amikkel járkálnak, pontosan azt a szörnyű uh, félelmet keltik az emberekben, amiről te beszéltél az előbb, és ezt szerintem kimeríti a, a, azokat a paragrafusokat, amik miatt nem lehet mondjuk önkynyural mi a magyar a, a törvények szóval, a szóval, a, szóval, Igen. A magyar. És Az egy másik dolog, hogy nem értesz vele egyet, de törvénytisztelő vagy nem. Tehát de nem. nem lehet betiltani egy ruhát szerintem nem lehet de a, nem a nem cizmunk cizmunk most szerintem nem árt betírni. Nem, szerintem jel. nem. Abban az esetben, ha ezek az emberek azokat az embereket ünneplik, akik néhány millió embert kiirtottak, mert nem tetszett nekük, Abban az esetben ezt az ideológiát nem tartom pusztán vélemény kérdésnek. kérdésnek. Én ebben eh, e azért szigorú vagyok, de nem fogom, nem fogom levenni a fejetek eh, én, én azt gondolom, hogy az államnak sokkal szabadabbnak kell lennie. Én, nem, én egyelőre nem a félek, bár én sem, sem vagyok olyan helyen, nem a názim, nem de Ez az, az államtól, én jobban sem. tartok. Tehát pontosan az, hogy betiltani ezt, betiltani azt, korlátozni ezt, korlátozni azt, ez, ez számomra sokkal ijesztőbb, mint. De, de nem gondoljuk ki a lólát, hogy várján. mindenfélét betiltanak, de ezt éppen nem. Nem. nem azért van, hogy utána elmondassák, hogy az ellenzék. Éppen ezért nem lehet betiltani. De ez a legszörnyűbb De Éppen ezt nem De éppen itt van az ördögnek a köre, amikor. Nem szabad a kosút téren összegyűlni, mert le van kordonozva. És mi arra hivatkozunk, hogy bezzeg a náciknak. Nem a nácik a hibásak, mert nekik szabad, és a, kord, és a Kossuth nem, hanem a kormányzat a hibás, amiért a kosút térieknek nem szabad, mert nekik épp úgy szabad kéne, hogy legyen, mint a náciknak a hősök terén. Erről van szó. Tehát ne az egyik csoportot tegyük felelőssé a másik szabadságjogainak a hiányosságaiért, Figyelj, ha a neonácik koszorúznak és az, azoknak az embereknek állítanak emléket, akik az ő megítélésük szerint Budapestet védték a szovjet hordától, ezt ők így gondolják, ha ezeknek emléket állítanak, ez az ő dolguk. Meg lehet emlékezni akármilyen uh, nemzethez, tartozó katonáról én szerintem, mert mindegyik, alapvetően mindegyik hős volt, jó, a Waffenessez talán nem, ö, nem, talán az biztos nem, jó, jó, akkor biztosan nem, ö, de, de azt, tehát amíg ők csak ezt csinálják, addig szerintem az Ami De nincs mondja, hogy a Waffenessez hős, hős volt, vagy sem. Ha azt mondják, mindják, azt mondják hogy gyűjtsük, összegyűlnek, koszorúzna. Ha azt az mondják, mondják, hogy írtsuk ki a zsidókat, na az már nem oké, mert az már oszcítán. De amikor doppergéssel felvonulnak és náci emlékeznek, akkor gyakorlatilag igen nem csak szavakkal lehet beszélni, de nem ez a lényeg. A lényeg sokkal inkább az, hogy miközben mindenféle tüntetéseket Magyarországon korlátoznak, mindenféle utcai nyilvános megmozdulást mindenféle hülye beszüntetnek, szétvernek, stb. stb., a közben éppen ez ebben a kontextusban ez mehet. És szerint ez, ez azért fura? Hát én szerintem, szerintem azért, mert ezután, ezután azt lehet mondani, még inkább azoknak az embereknek, akik ettől idegesek, hogy lám, lám, mennyi horda, széls horda van az országban, Ma ez jól jött. A világos érte, hogy a hősök terére hivatkozva lehet az a szélsőjobboldali veszélye. Akkor megint csak nem a nácikkal van a baj, akik, akik csak eszközei. <coughs> a egy nácikkal baj náluk, van. Nem önértékén van a nácikkal. Hagyj fejezzem be, akkor persze, hogy velük is baj van, de akkor ezek szerint ők itt most ennek a játszmának csak eszközei, és egy náluk sokkal bonosabb, címikusabb rezsim az, amelyik viszont az, mondja, hogy én felhasználom a nácikat, hogy ezzel befosassam a, a jó polgárokat. Ez mi, ha nem fasizmus. É, nem tudom, hogy ez fasizmus-e, szerintem ez egy politikai technika, ami nekem nem tetszik. <gül> a fasizmus uh, is egy politikai nem, technika, aminek tetszik. Igen, de nem biztos, hogy a kettő, vagy a nácizmus és a fasizmus sem egyforma, tehát nem biztos, hogy állandóan az az az az ezt Azért nem kéne mindig a fasiszta jelzést használni, mert akkor ha, sőt, kezdünk azokra a kormányhoz közelel emberekre, akik elandra jobban jogatnak, tehát szerintem e, vigyázzunk. Én nem a a nem riogatok velük, én a kormányra riogatok. Oké, csak ha lefasisztázod a kormányt, akkor nem biztos, hogy tudom, a azok nála, a Ha a fasisztának nevezed, akkor azzal... Tehát akkor erről van szó, hogy ő kisajátította a fasisztázásnak az ódiumát, a Ő használhatja Orbán Viktorra, de őre nem lehet használni, mert Orbán Viktor a fasiszta, ezt én nem hiszem el. De Nem, én csak én nem mondta senki, nem az Orbán Viktor, mondtam, hogy Orbán Viktor nem az eszmében is, gyakorlatában van messze attól, hogy fasiszta legyen, pusztán a lehetőségeinek körében, Orbán Viktor egyenleg nincsen abban a helyzetben. Mi látok már Orbán Viktort a. Mondjuk borsozott már a háttön törle, hogy teljesen tendenciákat kell mutatni. Van itt egy csomó esemes. ha olvasak be néhányat, csak hogy interaktívabb legyen a műsor. Tudjátok, mi a jó bennetek? Mindkét oldalon meglátjátok a rosszat és a jót. Valamit érdekes, hogy a véleményetek általában megegyezik a normális emberekével. Így tovább, köszönjük! Sziasztok! Most, hogy újra van weboldal, mikorra várható, hogy lesz online rádió is, köszi Laca. Nem tudjuk Nincs igazán. Az online rádió, meg mindig. Se, nem se, még mindig, de meg fogjuk, meg fogjuk reklamálni újra, meg újra. Sziasztok! Az ukrán-orosz és magyar olaj és egyéb maffiák, régen a politikai bűnözők, most nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot? De Zianika, nem, hát ővelük kapcsolatban soha nem kiabálták tele a fejünket, hogy a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő. Te, a, jó, világos, tehát amikor a fenyőgyilkosság volt, akkor nem volt üvöltözés arról, hogy ez. a csak egy az... költői kérdés volt az ja, esélyeség részéről. Tajlamos vagyok, ezekre a is <gül> válaszolni. Az játéktank volt, Máté Krista megmondta. A politikusok lopnak, csalnak, mégsem hibásak. Morálisan diszlexiásak írja a 90 óta nem volt ilyen ré. ezeknek az úgynevezett szociknak, talán a lelkiismeretnek némi szikrája fellobbant, mármint a szocikban fellobbant némi szikrája a lelkiismeretnek. Most megint megpróbálnak... Most mindent megpróbálnak, ez az sors döntő lesz. Írja Bundapeti, szerintem nem a lelkiismeretük. Arról van szó, hogy ők most már nem nagyon akarnak beszédet mondani, senkinek nem kell, hogy megdobálják újra, meg újra a narancsal, meg rohadban banánnal. De arra, de de hogy hogy adva is, adva hát nem is mehettek. Például október 23-án sem lehetett a tér közelébe menni. Hát, igen. hát hogyan, hogyan dobálod meg narancsal, amikor hát látó távolságban de, de Ott van, hogy Gyurcsánynak nincsen kedve beszélni, de mindjárt rögtön, tehát bejelenti, hogy ő nem fog beszélni, de rögtön erre hivatkozva fölszólítja a komplet politikai bagást, hogy ők mert hogy érted, mert hogy ő nem beszél, és akkor ezzel visszahozhatjuk az ünnepet az De emberek. De remélhető tojni fognak a fejére, és azok, akiknek nincsen mondjuk annyi annyival a fülük, mögött az a fognak beszélni. Miért van ilyen? Hát szerintem a fül mögötti vaj mértéke az nem egyforma politikusok között, szerintem van különbség között. Visszafogodtan ünnepelnek politikusaink, ezek félnek, írja a módos. Egyébként az sem biztos, hogy félnek, mi van, ha csak úgy csinálnak, mintha félnének, hogy azt, hiz, azt higgyük, hogy ebben az országban már nagyon kell félni. A történelem minden félnek. Szerinte félnek. Szerintem félnek, félnek igen. De mitől? Hát figyelj, uh, lehet itt még nagyobb baj is, hogyha nem oldódunk a problémáim. De itt, itt a volt a problémáinkat az, hogy egy gyorsány gyurcsány két, két szóval össze lehet viszonylatot. Tehát nyilván a komplex problémáink körét nem lehet, de így ez a tüneti kezelés. Tehát ott, hogy először egy sebet el kell látni, és akkor utána lehet hozzálátni ahhoz, hogy így, hossz, így, így valóban így, be, így behatóan gyógyítsuk a beteget. De hogy nem a nem tudunk többet adózni, szerintem most már rajtuk a sorot Oké, okay, de akkor... Én látom, hogy hát a bőröt például. <gül> nem, nem. ez igaz. <gül> a nem ember, én civilként is ütném a tüntetőket. Sokan csak bal mentek. Az állam vagy a népfasiszta. Éles lőszer kell ide, nem gumi, írja a RC. Gratulálok! Ez össze, a jó liberális ez. Rá, ez az Ez az igazi e hotlib. De egy szociális. hogy a nép, a, a elmélyült el, és a másik pedig ez a liberális is. Jól példázta az SMS-i játékot. Én a belső elemzésemre is éreztem fel azért a szövegben. Jó, én nem tudom, ezt nem is értem. De van, aki így gondolkodik, és ez egy kicsit ijesztő. Tehát én inkább ettől félek, mint attól a 200 elmögetettől, aki ámpecsával az hogy mind a két oldal telefon olyan mértékű a fasizálódás, hogy fasiszta és fasiszta gyakorlatilag már ilyen formai kritériumok alapján utálja egymást. Az egyik az azért utálja a másikat, mert a másik az ilyen proli fasista, másik meg az egyiket azért, mert az meg ilyen Náci hát ez, ez olyan, mint amikor összecsap két futbaltábor, két ultra csapat, és az egyik az az lila a másik meg, De ez szép történik? Szép szerint, nem ez történik? ez történik az egyik oldalon, amikor leesnek ezek a bizonyos azonosítók, akkor szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy ilyen előzetesben zsarolt mm. futballisták rendőrként lépnek, fel a másik oldalon meg valóban időnként futball mm. Én amíg nem tudom, hogy a rendőrök voltak-e azok, akik verekedtek, mert nem volt azonosító, nem is ez a lényeg. Kim mondja, hogy nem volt a másik oldalon futballhuligán, tehát mi alapján tudjuk, hogy mi volt a S -s -s -s másik Én oldani viszont semmiképpen nem nevezném azokat rendőrnek sem. Nem is azok, tehát rendőr az, akit lehet, azonos igen, mert nem voltak rendőrök. Én hallottam olyan véleményt is, hogy ilyen támadóval szemben fegyveresen is megvédheted magad, és elgondolkoztam rajta, hogy ez gyűlakstényben És Szerintem ha fegyverrel támadnak rám, akkor végülis önvédelemre bármit felhasználhatok, nem vagy tévedek? Nem, a ugye olyan nagy a vérnyomuk, ugye nem szennyeződik. olyan nagy lehet a védekezésed, mint ami egy a találd. Tehát a gumilevédekre, gumilevédek. Gumilevédek, így van, így van. De az nem vippel, tudod, az ilyen izé volt, ilyen alulkaja járt. Mutassanak nekem egyet. Mutassanak nekem egyet. Most akkor, akkor szálltak szállt, de tudhattak hogy nem volt. Szó, szó az, mirom, amikor időjóravaló, az nem volt. Aztán utána, azt mondja, 4 órával az esemény után azt mondja, Gergényi, hogy a rendőrség törvényszerűen, szabályszerűen és és szakserően járt el. Eleve nem lehet kiértékelni egy egész napnak a, a forrongó eseményeit így négy alatt. De hát de, de, de, de, de ez tényleg Nem Mert azt az ember, hogy. De az a szervezők azok érteni történt. szoktak az, amit rendeznek. Tehát gondolj bele, hogy egy PR eseményt megszabadul az, az egy ilyen szakember, van. akkor tudja, mi történt azon. Az de a, a rendőrség biztos, hogy nem volt teljesen résztvevő. De ez akkor úgy működhet, hogy ha valóban urai voltak a helyzetnek, már pedig nekem nem úgy tűnt. Hát volt érvényszékháznál? Nem voltak az urai, de szerintem október 23-án pontosan tudták. Nem hiszem, hogy a tüntetők irányították a Hát, viszont úgy voltak urai, hogy pontosan tudták, hogy ez lesz. Hát a tv lesz szerintem direkt nem avatkoztak be, tehát keletmenek is. De két esetben urai voltak a helyzetnek. Lehet, hogy az a rendőr, akinek a fejét kockakövel betörték az éppen, nem, de a vezetőség úgy Jó, hölik, azt hogy azért tatta, el, hogy ez el kell ismerni, ható. hogy ilyen nem nagyon volt az elmúlt 15 évben Magyarországon, tehát tényleg egy kicsit lepattantak ezek a vizegyúk, tehát azt el kell ismerni, hogy, hogy nem minden tekintetben voltak szervezetek. Jó. De úgy tudom, már vannak jobbak. Ránszálltak Árpádszávügyben. azért a az színű tisztelni és utána lehet nézni az eredetének, a tanktól vagyok pedig jelenleg is a rendőrtiszti főiskola harmadik év folyamos hallgatói. Ez igaz? Nem tudom. <gül> Ezt ellenőrizzük. volt valami tízim, 70 év de. körüli figura is, nem? De az a hiszem, hogy magyarhoz egy a legjobb Hauer semmi köze nincsen az árpácsához zászlóhoz. Az árpácsához zászlóval őseink jöttek be hazánkba. Na, Nézzetek, az árpácsához a Mondtam én, hogy a hallgatóink között vannak olyanok, akik nem úgy vélekednek az árpácságról. Világosíts fel minket a Tehát Az árpácsához zászlónak azért nem pontosan tudjuk a történet de az egyik feltételezés szerint ez katalánoktól e, csíptük el. A Katalán-Magyar Kultúra és Társaság honlapján utána lehet ennek nézni. A, náluk ugye sárga-piros, de az ezüst, meg a sárga, meg a fehér, ezek elég e, sokszor változtak az idők során, és átváltottak egymásba. Van egy ilyen magyarázat. Az biztos, hogy Vereckén el nem volt Erpád Zászló. Ezek a majdnem emberek, gazemberek már van. sok mindenre felesküdtek, majd... E, Átesketve újra csak gaz emberek, a tolvaj tolvaj marad. A britek hozták létre az első koncentrációs táborokat, akkor kültsük be a brit zászlót is. Szerintem semmilyen zászlót és gondolatot sem szabad betiltani. Szerintem meg teljesen fölösleges betiltani, és az, amit betiltasz, annak csak generálód a népszerűségét és a font ha betiltod, kicsúszik a látókörödből, tehát akkor, akkor nem tudod kontrollálni. Ez pont, olyan, le, ez pont olyan, amit lefolytani a kollektív tudat alattiba. Tehát van értelme lefolytatod, mit folytasz le azt, amivel nem akarsz szembenézni? Tehát o, azt már megfigyeltem. A tiltás az, az, az, az emberek nem, az emberek nem szeretnek a holokausztról beszélni, az emberek nem szeretnek a nácizmusról beszélni. Az emberek nem szeretnek szembesülni az árpácsában. Miért nem? Mert zavarja őket, de addig, amíg ebben az állapotban vagy addig, amíg nem bírsz szembesülni, addig, addig addig nem tudod az egészet kezelni, nem tudod feldolgozni, nem tudsz tanulni belőle, nem tudod lezárni. Most ilyen módon csak egy, csak egy, egy, egy, egy ilyen. Neuralgikus állapotban tartod magad. Gyakorlatilag nincsen, nincsen lehetőséged arra, hogy az egész ezt feldolgozd. De nem mi tartjuk magunkat ebbe az állapotban, hanem azok, akik ezzel az ászlóval jobbról barra játszanak, nem? Tehát nem, nem úgy kezdődött, hogy néhány történész közpénzzel a köztelevízióban elmagyarázta, hogy milyen zászlóink válaszunk egyet a trikolormeli alternatívaként, mert olyan jó lenne színes máshogy is előfordulnak egy ászlók. Szerintem nem így kezdődött. Én soha életemben nem lobogtattam árpácsához ászlót, és soha életemben nem áll szándékomon ott Az Árpádszából zászlóhoz én agyilag egy csomó olyan dolgot kötök, amiket a nácik műveltek, és amihez a, a nyilasok műveltek, és amivel kapcsolatban. Én semmiféle közösséget nem tudok vállalni, ezért az Árpádsághoz zászlót, az én kezemben te nem fogod látni, és ha ilyen fotót látsz, akkor az fotósoknak és a, de, de a nyilasok sok kérdezték meg, hogy de, szeretnénk olyan történt. De ha egy ilyen zászlót lobogtat, az ellen ez nem lehet. Az az ő dolga az az ő szabadságjoga, hogy ő ilyen zászlót lobogtasson. És egy tüntetést vagy egy, egy, egy, egy demonstráció, ezeket ez egy egy sem szétverni, sem. Tehát érted, ez teljesen. Arról nem beszélt, hogy nem csak az meg voltak meg a gyurcssajt egy pillanatig nem legitimálhatja, hogy a másik oldalon Árpádságos zászlók az érzés. És mint mondtam, Viszont szerintem... jól jön ki, mert egy csomó ember azért nem egy kitüntetni, mert nem szeretett árpásához zászlók között rangászni. Én jobban örülnék, ha nem lenne árpásához zászlók, mert akkor én például szívesebben kimennék ilyen helyekre, mert nem gondolom, hogy ez szégyenni kellene, viszont abba a pillanatban, hogy kinézte, aki az előbb elmondtat, hogy milyen averzióid vannak az árpássához a kétszer is meggondolt, hogy szeretné-le olyan kontextusban valamelyik napilapban feltűnni, Na fejet, a lárpásához zászlott, itt hanek a kormánynak érdeke az, hogy nem mindegy, lehet, mindig minél több árpácsábos lovogó legyen az utcán, <gül> sőt. A fidesz társítani folyamatosan a szélső jobbot, hozzájuk kötni, tehát ha van egy Fidesz-rendezvény, oda küldeni néhány. Nem fogjuk elkerülni, hogy az állászlókat még pártnak az érdekéről veszik. Tehát hogy a kormánynak használja ez az egész. Hát de ez a napnál Ö, Megérzem, mondom, én, én szerintem rengeteg ember nem vágja, hogy mi ez az árpás lobogó, Szerintem sok ember fejében, mert egyszerűen gondolkodnak, ez most a lázadás szimbóluma. Ebbe biztos vagyok, hogy ha az első az avargások vagy a tüntetések első napjaiban mondjuk legyártottunk volna 5000 vörös-fekete zászlót és azzal kimentünk volna, kikültünk volna statisztákat és azt lobogtatták volna, itt most most az az probléma az probléma a, van a probléma, hogy Magyarországon nincs civi, nincsen igazi <coughs> civil társadalom, mert miért nem csináltunk mondjuk úgy, ahogy volt Narancsárga a forradalom, milyen olyan forradalom, miért nem találtak ki valamit, Azért, mert e, valami más? Mert, nincs mert ilyen, úgy tűnik, nincs az ilyen. is lehet, hogy úgy Csak tűnik, a pártok tudnak mozgósítani meg néhány hát, száz, hogy száz hogy ember. Hát, hogy a nemzetbiztonság rögtön ráállt arra, hogy véletlenül se legyen egy egységes fellépés a kormány ellen, mert akkor buknak, tehát ha az egész nemzet meg tud fogalmazni egy egységet, akkor ne is hallgatnak minket. Sziasztok, én hungarista vagyok, de remélem, ezt ti sem kajáljátok meg, hogy a szélső jobb robbantani fog. Hello, Mengele 88. Gratulálunk, te Fletnis Barom. Ajánljuk a kedves figyelmedbe a, a különböző elmegyógyintézeteket, ahol kezeltetheted magad. Nézzétek meg az NBH címerét, vicces. Ez az MBH. A nemzetbiztonságivatal. Van valami sars, meg egy az kardikai Azt hiszem, hogy marad egy sas, meg a, a karmai közt egy kard, de nem vagyok benne biztos. <gül> Megérzem, én nem kezelném így a hallgatóinkat, még akkor sem, hogyha nem vagyunk velük. Igen, egy az előbb liberálisabb voltál. Nem az eszesodban. Jó, a Mengele név az engem is egy kis. Mengem egy 88-ben vagyok, bélek? De várjál! Én nem vagyok liberális. Várjál. Nem mert elküldem, egy flatmis baromnak nevezted és elküldött a. Tartom. Jó, rendben, Én váljá, én azt gondolom, váljálom, hogy váljálom, váljálom. Váljálom. Majd, ha én őt nem engedem gyülekezni, majd ha én őt szétverem, ha kimegy az utcára a saját beteges gondolkodásával, akkor nem engedheted gyülekezni, akkor az, az a elmondom, Beolvastam az SMS-ét és elmondtam róla a véleményem jó, én azt Említem. gondolom, hogy meg lehet uh, próbálni még értelmes vitát folytatni olyan emberekkel is akikre azt gondolom esetleg én nagyon elbizakodottan, hogy nem értelmesek na hát akkor itt van előttem most az en a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a címere egy árpátsávos címer pajzs, és rajta egy sas amelyik a csőrében egy kardot hord ez a, őt, rajta nem egy turulva rajta, nem? Nem egy turulva rajta? Jó, valószínűleg turul, igazad van. Jó, <gül> hát az az a, a, a szememnek hiszek, ne a mitológiának. Haló, halló! Halló, sziasztok, Gábor vagyok. Hello. A 88-a nem akartottok ki? A 88, -a ki. A 88 -a az a hely Hitler. Igen. Világos! Menj, jó, de most a mengele nem elég neked? <gül> jó, hát, mind a kettő. Sok. Jó, egyébként én egy pillanatig nem bánom, hogyha az ilyen sötét náci barmokán kapcsolnak. Tehát így egy pillanatig, tehát egy, egy köncseppet nem fogok eltenni, értem. Én meg az, azt sem bánom, ha hallgatnak minket, azt tehát, ha tanulnak tőlünk valami értelmeset, és nem csak a saját elbaszott ideológusaiktól hallgatnak. Egyébként milyen egyetértek egyet egyet a kollégámmal, mindkét verzió nagyszerű egyébként. Csak az ilyen... Nem tudnak semmit. Ne, hát nem, nem ne, kizárt, ne, hogy ne, igen. Nehéz elképzelni. Szerintem a... szerintem... Tehát az a... nem, nem ugye, különböző, különböző történelmi helyzetekben, különböző a... a különbözik a, a, a nácik száma a társadalomban. Tehát én emlékszem, hogy a 90-es évek elején például nagyon sokan voltak. Én Egri vagyok, Egerben iszonyatos volt a, a szíved mozgalom. Később meg valahogy úgy eltűntek, el, elszivárogtak. Ez, ez több, több dolog. Nyilván divat, meg nyilván voltak jó ideológus ahogy, vagy vagy az is lehet, hogy értelmes gondolatokat is hallottak, és rájöttek, hogy hülyeség ez az egész. Én arra vagyok, de én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatalnak hogy nézhet ki így a címere, hogy az egy darab címer pajzs és rajta az sávok. tehát. A, tehát, amikor éppen nemzetbiztonsági kockázatokról beszélnek és az Árpátsávosokra hivatkoznak és az Árpátsávosi zászlóra, amely nemzetbiztonsági kockázatot jelent, miközben a saját címer pajzsukon az Árpátsávok vannak Az ráta. ellenség mindenhol ott van. Akkor ez, ez mit jelent? Nem olyan Árpátsáv, ez egyikről, mint egy másik oszta. Ja értem, van a, van a, van a, van a ja, értem, de, van, szempontból van, nem, teljesen más van. Ja, van, van, van, van. Van a, van a, árpársáv, meg <laughs> meg van a, van a az. Ár ugye? Úgy van. tudjuk. Köszönöm szépen. Én is Hello, Hello, hello. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, írjátok be Google-be, hogy nemzetbiztonsági hivatal címer, és akkor NBH.hu, nem? Az is jó. Csak van egy ilyen oldal. Szóval így vagy úgy, egy valami biztos, hogy a probléma az sokrétű, és hogy mennyire, azt majd csak a jövőben fogjuk úgy is megtudni. Hello, hello. Haló, sziasztok, köra! Olyan kérdésem lenne, hogy bizonyos dolgokra azt mondták, hogy, hogy milyen, milyen fasista módszer, hogy mit tudom én, ö, csukjás rendőrök, idézében rendőrök ö, mennek ki. Mi különböztatujázis nélkül? így van satöbbi, a Miért pont fascistamókta? Igen, én ebben belekötöttem, de nem jöttekünk előre. És azért éves, az hogy az az az az jobbabb. Kommunistamókta nekem elnevezni, mert több minden csak így, csak én gondolom. Akkor akkor hagyjunk abba, hogy diktatúra, tehát elnyomó elnyomó rendszeren az jellemző. Mert nagyjából a kettő között csak elnevezés. Között, terrorista, van, ez az is lehet, terrorista. Adni. Jó, jó, remélem, igen. Ez nem terror, ez nem terror. Ez van rosszul, nem Nem nem fogalmaztunk rosszul, fogalmaztunk valamáskép is jóle. Na így pontas. Köszönöm szépen, hogy hívtál minket. Köszönöm, László jogász volt adatvédelmi biztos szerint a politikai kampányok finanszírozása 90%-ban illegális, és a jelenlegi szabályozással nem lehet még egy országgyűlési választást lebonyolítani. Sólit számításuk szerint, ha csak az internetes, elektronikus és írót sajtóban, illetve a közterületeken elhelyezett reklámokat számoljuk, és figyelmen kívül hagyjuk például a nagygyűlések, kisházilagos készítésű falragaszok, ajándéktárgyak, külföldi kampány szakértők és reklámfilmek költségét, akkor hozzávetőleg tíz elköltött kampány forintból kilenc illegális. Azaz a törvényben engedélyezett 386 millió forint helyett három, de inkább 4 milliárdot költenek erre a célra a pártok, nyilatkozta az mt nek Majtényi László. A jelenlegi szabályok szerint az állami számövőszék ellenőrzi a pártok beszámolóit, de a nagy parlamenti pártokét eddig minden alkalommal elfogadta. A számvövőszék azzal védekezik, hogy nincs joga vizsgálódni, csak a pártok által rendelkezésre bocsátott számlákból, kimutatásokból dolgozhatnak. Ha ebben van is némi igazság, azért összességében egy meglehetősen passzív jogalkalmazói hozzáállás, mondta az 5. Közpolitikai Intézet vezetője. Itt van velünk a vonalban Majtényi László. Haló, haló. Jó estét kívánok, itt Volt adatvédelmi biztos, akit szeretettel köszöntünk, és aki, aki felé ö, elképességünket kell, hogy, kell, hogy ö, ö, jelezzük, főleg azért, mert ö, mindannyian tudtuk, hogy nem tartják be a, a pártfinanszírozási törvényt, mindannyian tudtuk, hogy megsértik, de hogy ilyen mértékben, és hogy ilyen nyilvánosan, az, az, az, vala, az, az tényleg valami elképesztő ott ahol a politikusok, akik a törvényességnek a legfőbb bőrei kéne hogy legyenek, és erre nem, nem ritkán hivatkoznak is ilyen nyilvánvalóan sértik meg az ország törvényeit, sőt talán nem is túlzok, ha azt mondom hogy ez a rendszer erre a fajta törvénysértésre épül, hiszen a választások a, jelentik a politikai hatalom elosztásnak az egyetlen fórumát, akkor, akkor milyen illúzióink maradnak a demokráciánkkal kapcsolatban? Hát én azt tudom mondani, hogy a magam részül a parlamenti demokrácia híve vagyok. Tehát eh, én, az én eh, értelmezésem, az én logikám és az én eh, erkölcsi meggyőződésem szerint nem magával rendszerrel van a zaj, hanem sokkal inkább az a, azokkal, akik működtetik, meg eh, hát ilyen alrendszerekkel, és a magam részéről ezt nagyon erőteljes és hát radikalismak mondható kritikát, ezt nem a parlamenti demokrácia ellenfeleként, hanem a parlamenti demokrácia híveként fogalmazom meg mint Hérző Peskárolyi politikai intézet mi mind... parlamenti mi, mi mindannyian a hívei vagyunk a parlamenti demokráciának, de látva ezeket a tendenciákat, sőt látva ezeket a folyamatokat, vajon beszélhetünk arról, hogy ez egy parlamenti demokrácia, ahol élünk? Hát nézze, ha én nem gondolnám a férj jogállam, akkor lehet, hogy nem lenne bátorságom ezeket az adatokat közé tenni. De hogyha ezek magánpénzek 10, 10 forintból 9 forint magánzsebből kerül be a kampányba, abba a kampányba, amely alapján, ugye, marketingeszközökkel elosztják a hatalmat a pártok, miért nem oligarhiáról beszélünk, hogyha itt 10 forintból 90, tehát 90% oligarchia, 1% demokrácia, ez így ebben az arányban nem, nem lenne helytálló? Hát nézve, egyrészt ugye van egy olyan törvény, amely alapján nem lehet kampányolni. Tehát a mi szövegünk arra is kifejezetten utal, hogy 386 millió forintból országgyűlési választási kampányt lebonyolítani egyszerűen lehetetlen. Tehát gondoljon bele abba, hogy akár egy önkormányzati választás során, amikor egy polgármester vagy egy jelölt, vagy egy kerületi polgármester jelölt, meghív ö, valamilyen választási csoport néhány prominens tagját ö, mondjuk egy vacsorára, ahol ismerteti a programját, az legalább fél a millió forint. Tehát az, hogy választókörvetenként 1 millió forintba a kampányt csinálni, az lehetetlen. A politikai osztály felelőssége az én véleményem szerint abban áll, hogy nem hivatkozhat igazán erre a kétségkívüli tényre, amit én most mondok, de ők maguk alakítják a szabályokat, ők is változtathatják meg. Izegyes fakig valóban a társadalom lenézése, vagy kiskorúnak tekintése van emőről, mert egyfelől ugye aki ért hozzá, tudja, hogy ez mondom lehetetlen feladat 386 millió forintból megcsinálni. Nem is az összeg nagysága az, amit mi kifogásolunk, hanem az illegális jellege. Tehát én azt gondolom, hogy igazán egy hatékony a fegyvergyűjlesi kampányt 3-4 milliárd forintnál kevesebből nem is nagyon lehet a megcsinálni, de legalábbis sokkal kevesebb nem, Hanem az a probléma, hogy ők alakítják a, a szabályokat. Másfelől pedig van egyfajta félelem, hiszen szerintem nem csak a társadalom kiskorúk, de úgy nézem én, hogy a politika formálói is eléggé gyerekes gondolkodásúak. Tehát nem akarják valószínűleg iritálni a magyar társadalmat azzal, hogy az adófizető pénzéből megy ez a sokkal nagyabb összeg, vagy menjen a kampányra, mert ugye jelenleg van ez a 50 336 millió forint. Egyébként ez nem egyszerűen. Ez magánszemélyek adománya, hanem ez a gazdaságból kiszivárog. Hát erről van szó. Hát erről van szó, hogy a gazdaságból ezek a pénzek kiszivárognak be a politikába. Csak hogy a gazdaság ezekért a pénzekért elvár valamit később. Amikor majd. Hát ez, ugyan, ez gyakorlatilag a politikát ugyanolyan befektetési területé teszi, mint a tőzsde vagy az ingatlanpiac. Ezt kéne megszüntetni. De nyilván, tehát ebben önnek teljesen igaza van. Nincs ingyen vacsora, tehát aki befektet egy politikai párt kampányába, az ő befektetését kapni, esetleg majd és De akkor, hogyha arról van szó, hogy a törvényben egy túl alacsony összeg van megszabva, és felemeljük, vagy azt mondjuk, hogy magánpénzek megjelenhetnek benne ilyen-olyan keretek között, akárhány milliárd tegyük fel, <kül> akkor Igen. csak arról van szó, hogy legalizáljuk a korrupciót, tehát hogy nem, nem. az indulhat, akit egy, egy, egy gazdasági kör támogat, és a, a közül fognak választani a választópolgárok, akit bizonyos körök támogattak. Hát erre azt tudom mondani, hogy akit ez érdekel, az nézze meg a honlapunkat, az összes kárai közpolitikai intézet honlapját. Itt kidolgoztunk egy kampánytörvénytervezetet. A mi koncepciónk az, hogy egyrészt a magánszemélyek adakozását a pártoknak el lehet fogadni. Jogi személyeket kizárnánk a kampányfinanszírozásból. Az egész kampánybevételt, kampánykiadást teljesen transzparensi átláthatóvá tennénk. Nem maguk a pártok kezelnék a saját kampánypénzéket, hanem ez egy, ez egy elkülönült számlán, egy nem a pártok által kezelt számlán landolna, Például a számlevőszék ellenőrzése mellett, és nyilvános kontrollja lenne annak, hogy ebből a számláról mit töltanak. A mi elképzelésünk kifejezetten kizárná az, hogy politikai befolyást lehessen vásárolni. Én, én azt gondolom, hogy a választópolgárok és a pártok közötti kapcsolatot sokan élődéig kellene tenni, például úgy, hogy ön is a az önnek pártnak mondjuk 10 000 forintot, vagy maximum 100 ezer forintot adományozva, ez a pénz, ez az állam adjon az adóbevételekből egy fordított regresszió szerint. Például a mi szerint egy adomány, ez az, az állam arányosan sokat tenne hozzá, a nagy összegű adományhoz sokkal kevesebbet, és egy viszonylag alacsony összegen mondjuk 100 ezer forinton maximálnánk az adományokat, amivel azt szeretnénk kizárni, hogy, hogy, ne, hogy politikai befolyást is lehessen vásárolni. De, de, de nem, nem, lehetséges, nem lehetséges az, hogy, hogy sok 100 ezer forint összeadódik? Tehát, hogyha mondjuk egy, egy cég továbbra is pénzelni akar egy kampányt, akkor vásárol strómanokat, akik külön-külön 100 forintokkal fogják azt a tá kampányt támogatni, és ugyanott fogunk tartani? Tehát mi, miért engedjük a magán, magánpénzek beszivárgását a politikai kampány vagy ez a kérdés, miért nem Jó, én a cégeket elzárnám, a magánszemélyeket nem, nincs egy másik szempont. És átlátható lenne ez a folyamat? Ez teljesen átlátható lenne, tehát nem a mi elképzelésünk szerint azt ellenőrizni lehet, hogy az pénzt, mennyit adott. Cég egy filért sem adhat, magánszemély limitált összeget, és kifejezetten ö, ö, jutalmazná az állam a szegű támogatást. Tehát ha valaki 3000 forintot ad, ahhoz az állam mondjuk tiszeres torzóval ad hozzá ö, támogatást, ha valaki nagyobb összeget mondjuk 60 forintot ad, ahhoz sokkal kevesebb állam. De miért jutalmazza az állam azt, hogyha valaki támogatja neki kedves pártot? Azért, mert a közpénznél, tehát mi egy vegyes finanszírozási rendszert gondolunk, közpénz felhasználása nélkül Magyarországon a fegyülési kampányt lefolytatni nem lehet, viszont miért, miért az? Hát azért, mert, a, mert ha azt mondjuk, hogy a párt, van egy, az egyik párt vezetője azzal jött, hogy a hogy az állam szálljon ki teljesen a kampányfinanszírozásból. Nagyon, az állam? Nézzük a, a pártokra, és a pártok annyi pénzt össze, amennyit csak akarnak. De ez viszont tényleg a korrupció meleg ágya lenne, tehát teljesen átláthatóvá kell tenni a pénzmozgásokat, de ö, az egyébként a kormány is benyújtott egy szerintem, de. A egy vezetően tisztességes javaslatot, az tiszta közfinanszírozásról szól, tehát az egész kampányt a költségvetésből. az finanszírozás a pártól több feladatot látnak el. Az igen, az. A mi elképzelésünk elkép... még egy egyes rendszer kellene, ahol az állampolgárok bizonyos befolyást szereznek a Pártok, de között, nem az lenne jó, hogyha a szavazatommal szereznék befolyást a pártok működésébe? De arra van a szavazás. Hát mi, ma ez így van, de rosszul van, mert ha kérdezzen meg bárkit a baráti körévet, azt fogja mondani, nem azért szavaztam erre, vagy arra a pártra, mert a párt programját szemesnek találtam, és a párt vezetői tisztelkezű demokratáknak, hanem azért szavaztam erre vagy arra a pártra, mert a konkurenset korruptabbnak, ellenfelebbnek az én életem. De való befolyását tekintve, ez veszélyesetnek tartom. Tehát ezek mind protestfavazatok. És nagyon, ér... nagyon, nagyon, nagyon. De, de protestbefizetésről protest nem, nem, nem lehet majd szó. Tehát nem lehet arról, szó, hogy valaki nagyon fél a konkurens párttól, és ezért befizet hát, egy hát, de... kisebb, nagyobb összeget az, az ő konkurenciájához, nekik, kedves pártnak. Hát itt hát, is vég kell a dolgokat vonalni. Az én elképzelésem szerint egyrészt alkotmányos érték a pártrendszer stabilitása, de az, ami ma Magyarországon van, az inkább veszélyezteti, mint segíti a demokráciát. Tehát az a rendszer, amely úgy működik, hogy a parlamenten kívüli pártnak esélye sincs arra, hogy a parlamentbe. De hát ez, a, ez elsősorban, elsősorban a pártfinanszírozás mellett az 5%-os kiszöbb, az ami, az, ami, az ami ezt akadályozza, nem? Nem csak, a, nem csak az 5%-os küszöb, a pártalapítványok állami támogatása is, és az a rendszer, ami ma van, amelyik a pártokat teljesen elszakítja a, a választóistól, és a választói akarat a pártok politikájában nagyon-nagyon kevés, vagy egyáltalában nem nyilvánul meg. A mi elképzelésünk, amelyiknek a teljes itt most nyilván nincs egy, ezt a helyzetet is oldani szeretné, tehát kifejezetten az a elképzelésünk, hogy az a javaslatunk, hogy meg kéne változtatni ezt a mostani rendszert, ami teljesen kizárja a egy a van a Hogy kérjem meg arra, hogy mondjuk be ennek az internetes oldalnak a címét, mert még nem hangzott el, és szerintem a hallgatóink szeretnének erről bővebben olvasni, ahol ez látható, vagy olvasható ez az elképzelés? Tehát szokás szerint pont Ekin, mint Ötös Károly Közpolitikai Intézet, az e pont org, nem uavége, vége, hanem org. Én, én azt gondolom, megköszönve a hozzáférhetőséget, hogy két, két formában is befolyás szerezhet valaki egy pártban. Az egyik az ugyebár a szavazata, a másik pedig, ha belép abba a pártba, és abban a pártban ő politikai szerepet vállal, ilyen módon, tehát ez a módja. Most azt gondolom, hogy a társadalmi különbségeket konzerválná, és nem. nem Ssengene egybe. Az egyenlőséggel. Az a, az a fajta modell, amelyben az, aki gazdagabb, tehát több pénze van, az nagyobb befolyást szerez a pártok ö, életében, mint az, akinek kevesebb pénze van. Tehát a, a, az, ö, az két dollár, két szavazat, 15 dollár, 15 szavazat, 1000 dollár, ezer szavazat rendszere, az, ö, az kevésbé szimpatikus, még hogyha a multikat ki is hagyjuk a képből, mint az egy, dollár, mint az, ö, mint az egy fő egy szavazat rendszere a teljesen egyetértek. Pontosan ez a logika uh, irányítja a mi javaslatunkat, hogy ígyrészt legyen uh, állampolgári aktivitás de kívánva, hogy az állampolgárok, ha neki kezdes pártért uh, uh, semmiféle áldozatot nem hajlandókozni, akkor annak ne legyen pénzekampányolni se. Másfelől viszont a nagyon kis összegű uh, adományokat preferálnánk, Akár, akár egy olyan rendszert is el tudok képzelni, egyébként az egy -e államokban van ilyen javaslat, hogy valamilyen virtuális pénzt adjon az állam az állampolgároknak. Tehát mondjuk a e, kopogtató, illetve a, az ajánló cédula helyett az állampolgár kapjon e, mondjuk ugyanilyet, egy ajánló cédulát, de ennek legyen egy bizonyos értéke, mint amilyen ezer forint. 2000 forint, akármennyi, és ezt, a, amit uh, az állampolgár egyesen egyféle használhat csak, mert ugye neki kedves pártnak odaadja. De, de, de... A legszegényebb állampolgárnak ugyanúgy megvan a lehetősége. Ez már jobb, neki... ha de, de, én, de, én, de, én, de én, én valamiért azt érzem hogy ö, politikai racionalitásra való tekintettel ön nem merészeli ezt a teljesen állami finanszírozású demokrácia elképzelést érvényesíteni, hanem egy ilyen fél korrupt fél, fél demokrácia de a jobb rendszer ez az önáltal felvetett modell, mint a jelenlegi de miért nem, csak szeretném érteni, miért nem lehetséges egy 100%-osan költségvetési finanszírozású demokrácia, kampány. Igen, ez teljesen lehetséges. A világ egy részén ez működik, a világ másik részén vegyes finanszírozás működik. A kormány benyújtott egy kampányfinanszírozási tervényjavaslatot, az azon az elven áll, tehát amit a kormány benyújtott, azon az elven áll, amit most rajtam számonkért, ezt is sokkal jobbnak tartom a mostani rendszernél. Uh -huh. tehát az, hogy tisztán a költségvetés finanszírozza, csak az egy illúzió azt mondani, hogy amit a költségvetésből finanszírozunk, az nem az állampolgárok befizetés. Az Igen, rendszer, de az ellenőrizhető ellenőri, is egyelően hát, van elosztva, az garantáltan a, egyenlő. Hát, ez nincs egyelően de elosztva. Egyesek fizetnek, adók, mások meg nem fizetnek, sőt, minél gazdagabb valaki annál, annál több lehetősége van arra, hogy kevesebb adót fizessen, mint amennyire egyébként köteles lenne. Tehát ez az egyik megoldás, és én nekem úgy eh, ezzel kapcsolatban is az az álláspontom, hogy ez jobb lenne a mostaninál. Én viszont más megfontolások alapján éppenséggel az állampolgári részvétel, az állampolgári aktivitás, a pártokat szolgáltassuk ki a saját szavazóinak el valakján, azt gondolom, hogy félszerűbb lenne egy olyan rendszer, amelyben van állampolgári beleszólás abba, hogy, hogy egyáltalán melyik pártok állhatnak a startvonához, milyen eséllyel, és ennek az egyetlen módja az, hogyha az állampolgár akár virtuális pénzzel, akár valóságos pénzzel hozzájárul ahhoz, hogy elosszák a, a, a, a, a forrásokat a pártok között, mert egyébként az, az önáltal javasolt rendszerben megint az van, hogy a pártok egymás között hoztják le a kártyákat, hiszen az állam az, az valahogy mindig a pártok, az éppen lévő pártok ellenőrségsel adták. A kedves hallgatók, Tényi, László, jogász, egyetemi tanár volt, adatvédelmi biztost hallották. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen. További szép estét viszont halláson. Önnek is viszont halláson. Most a stúdióban az SMS-ek. Aki Mengele választ, az egy idióta, és köszönjük, Robi írja az SMS író. A 88 az hogy kapcsolódik Hitlerhez? Úgyhogy a 8-as az az abc a H az a nyolcadik betű. betűje az ABC-nek, na És a HH az ugye Heil Hitler. A HH az Heil Hitler, tehát 88. Ümm, ümm, ümm, ümm, ümm. Ungarista írja magáról a hülye gyerek. Na de egy vérmagyar miért imád egy német orvost, meg egy osztrák festőt? Kérdezi. Ümm, ümm. Ez hihetetlen. Ti nem látjátok, vagy nem akarjátok látni, hogy ki be a világot? de egyszer csak leszébredés. ébredés. Mondjad ki, hogy kik tessék. Ja, és kérem, szarok a nácikra. Üdv, Fantomas. Kérem, kérem azt, hogy kik azok, akik bekebelezik. Nem, de a, nem tudom, hogy kik azok, akik bekebelezik, és mi nem látjuk. Szeretném, hogyha megneveznék. Kik azok, akik bekebelezik, azok, akik be, be és mi nem szépen beszélünk róla. Mert, mert a multitőkéről folyamatosan szó van. A multitőkével összefonódó neokonzervatív politikai garnitúráról folyamatosan szó van, a George Bushokról folyamatosan szó van, a a Nacionál Fundamentalista Multitőkéről, folyamát nem tudom. Nem, nem tudom. ő úgy gondolja, hogy ezen túl ezek fölött áll még valaki, vagy valaki. Nem hiszi el, hogy mi nem látszak. De hogy lássuk kedvesen, ha szeretném, nem írod, le el. Szeretném künket. hallani, hogy a, egy másik esemést, Írod, meg írod nekünk, hogy kicsoda, közben Közd a pénzed valami ilyen hírodástechnikai, vagy távközlési multinál. Uh, hello, Árpádházi királyok 1000-1301-ig, Rákóczi 1705-1711-ig. A neten nézetek utána Üdv Krisztián, de azt nem írja, hogy Szálasi 1944-1945-ig érdekes módon. De, hát de mire írja? Mi azt mondtuk, a mondtuk, a mondtuk hogy Vereckénél nem lángadták be ezt az ászlót. Nem azt igen, mondtuk, igen. hogy uh, nem voltak korszakok, amikor volt ez az ászló. Tudtátok, hogy Árpád nem látott árpád zászlót, mert az árpád sokkal később jelent meg? Tudtuk, mondtuk, is. igen, erről volt szó. <gül> Fiúk, azonnal reagálok minden zizzenésetekre, csajnos, csak SMS-ben, mert Csuliban vagyok, de ti még fel sem olvastátok a véleményemet. Bocs, a műsor elei dicséretemen kívül a neo és az árpád, árpád való Hozzászólásomra gondolok, remélem nem szelektáljátok a beérkezőket, mert azok nem ti lennétek, írja Alex. Alex, ahelyett, hogy arról írnál, hogy miről írtál, korábban, ja, amiről mi nem beszéltünk, a... így próbálj meg direkt módon, így frontálisan közölni velünk valamit. És akkor az, az, az a baj, kérdezés. hogy Alex, azért szelektálunk, mert olyan mennyiségű sms kapunk már, hála Istennek, hogy ha azt mind felolvasnánk, akkor nem lenne műsor. Tehát arról szólna műsor, hogy elolvassuk az sms Azt is nem is meg, ezért ki kell szólni néhányat, Hála Istennek, mi képesek vagyunk arról, hogy sms fogadjunk, hála nektek. Sok esem ezt fogadhatunk. Hello, Orbán fejében nincs semmi más, csak Gyurcsály Ferenc. Alternatíva semmi. Minél előbb kellene a kasszakulcs, három milliárd tartozásuk van. Tragédia, írja Szali. Szaliban egyet kell, hogy értsek. Uraim, tényleg helyre kell tenni, hogy az Árpátsávos zászló és a Turul vitézi karddal nem fasiszta jelkép. A zászlót gyalázó csürhe belerajzolta a keresztet. Így és csakis így más a jelenet. A lesz keresztelt benne, hogy pontosítsunk. Ne nézzetek teljesen hülyének, de ezek a fickók nem például Hitler szüli napját vagy valami hasonlót ünnepeltek a hősök terét, hanem a kitörés 40 ezer el, eltagadott áldozatára emlékeztek. Biztos, hogy ettől lesz náci valaki? Az év többi napján mit csinálnak? Esetleg semmit? Egy napos náci létezik, írja Gerzson, de nem csak, a, nem csak a, a, a kitörésről kéne beszélni, tehát a várból való kitörésről kéne beszélni, hanem arról, hogy akik kitörtek a várból, azok előtte hány embert lőttek bele a Dunába. Többek között ők voltak azok, akik a hidakat is belelőtték a Dunába, meg egy csomó embert belelőttek a Dunába, tehát ne... ne tehát a kitörés. Tehát pusztán a kitörés, ugye? Addig nem csináltak semmit, ők is egynapos nácik voltak, úgy addig virágot szettek ott a várban, fönt a hegyen És Aztán jöttek a rohadt mocskos vörösök kellett A szegényeket már most sem nyilatkoztak egyébként külhontból érkező náci fiatalok arról, hogy ide jöttek, és ők egyébként nácik. Most sem történt ez, csak egy napra mi minősítettük őket annak, Tehát nem volt is semmi. És érdekes, hogy nem tiltakoztak szegények, annyira a szégyenlősek, hogy nem mondták azt, hogy de mi nem vagyunk nácik. De én nem, én, én nem tudom, tehát én a, náci, én a nácikkal kapcsolatban úgy vagyok, hogy szerintem nem tudják, tudják rendesen kezelni az agressziójukat, és kell nekik egy csoport, meg, hát kellett csoportomba tartozhatnak, kellett csoport, amit gyűlöltek, megvan ennek az egész dolognak a pszichológiája, általában elnéző szoktam lenni ezzel a dologgal kapcsolatban. De, de, én nem de amikor valaki, de amikor valaki, Mengelének a nevét választja Nikkel. Hát nem nác, ez idióta. Mondta neki, hogy hova van. Ez, ez, ez, ez mert a... hogyha előjön ide a, a, a, ezzel a hülye ideológiával, és azzal de... lehet vitatkozni. Tehát ha bedobja a hülye ideológiát, akkor az arra, arra, arra föl lehet építeni egy vitát. Egy sokszor lefolytatott lefolyta, és elég unalmas vitát egyébként, amit azonban úgy gondolom, hogy mégis érdemes lefolytatni. Ami vannak nácik. De és mi van akkor, a... ha csak provokált minket? Hát akkor Igen, túl a... sokat beszélünk a nácikról, nem olyan jelentőség, én nem akarom bagatelizálni, de nem olyan jelentőség, és túl sokat nem. beszélünk a nácikról, akkor azt csináljuk, amit szeretnének, hogy csináljon. Így van, Ez, a, ez a az, az nácikról. egész, ez a riogatás, stb. stb. És azt mondják, hogy nem mi, olyan, olyan jelentős, jelentős, nem ez ez is csak a kormány szócsöve. Nem, nem engem most speciál nem érdekelnek a nácik. Nekem azt tetszik ebben az egészben, hogy miközben látjátok, hogy a tegnapi, de a négy órával az előtti eseményeket is letagadják, elferdítik szent kezeltek mindent, ami 70 évvel ezelőtti történés amit 70 évvel ezelőtti történésekről állítanak? Kíváncsi lennék, hány emigrációban irodott könyvet olvastatok. Fél információk alapján agyaltátok ki szubjektív kis téveszmélyiteket. Úgy, úgy érzem, hogy olyan téveszmény vannak, hogy például láttam olyan fotókat, ahol emberek egymásra vannak halmozva, meg láttam olyan fotókat is, ahol így a Dunában vannak robbantva a hídjaink, ami tényleg egy képtelenség, hiszen tegnap is láttam, hogy ott van a lánci. De nincsen a vízbe robbantva, hát ez egy örültség. Nem tényleg hanem tényleg. látom, hogy azok, akik hazudnak, mert hogy így. De, de, de ez a jogfolytonosság is a fejekben, hogy azok, akik most hazudnak jelen pillanatban zajló meg négy órával ezelőtt történt eseményekről, azok Ugyanazok, akik már korábban hazudtak például az holokausztot, azt a 6 millió embert, aki meghalt, azt is ők hazudták. De ugye? Most, tudod, mi a vicc, ha megkérdőjelezel 60-70 évvel ezelőtti eseményeket, nyilván ezer évvel ezelőtt be sem Ez ide a magyarok, ugye? Nem vonultak ficiókat. ide be a magyarok, viszont az emigrációban írodott könyvek valóságtartalmát azt nem kérdőjelezed meg. Most ott tartunk, hogy kb. az egész valóságunkat meg lehet kérdőjelezni, vagy azért lesznek benne dolgok, amiket úgy mégis elfogadunk így igazság. Hát nem szerencsés, hogyha mindenről azt gondoljuk, hogy hazugság, mert akkor elég nehezen tudjuk összerakni a személyiségünket. Ugye szerintem lapozzunk a fiatal ember vagy fiatal hölgyen. Vannak itt bíráló események, itt van például ez. Kurtok, vagy mi az a lihegés? Lesz, vagyunk. A párt működésében takként tudsz befolyást szerezni, be kell lépni ennyire írja Viktor, erre utaltam. Szemasztok, srácok, imádom a műsorotokat, de ez a mai az minősíthetetlenül szar. Főleg az első része üdvárpád. Köszönjük szépen! Igen, de Árpád írta, tudod? Árpád, igen. Igen, igen, hát nem kéne a sávjairól annyit, meg főleg olyanokat. És kiáll a múlti tőke mögött. Minővéletlen a zsidótőke tőke! azt, igen, tudod, őt no, és ez nem fai kérdés. Most de. az a probléma, hogy beszéltünk a rácikról, aztán azt mondtuk, hogy ne beszéljünk már annyit a rácikról, mire kapunk egy ilyen hogy az a zsidó, zsidó Beszéljünk a rácikról, vagy de beszéljünk a, a rácikról? Mostok a, bíl rácikról. a, zsidó eltöbb, a primitív aromság, ez, a, ez de önmagában a tőke, mint tudjuk, multinacionális, tehát nem is kötődik most már, elmondhatjuk, hogy egyáltalán nem kötődik, Különösebben sehova. Na most, hogyha az a kérdés, hogy ezt az egész tőkés rendszert, ezt a kapitalizmus kik találták ki, akkor azt hogy mondjam neked, hogy angol és holland protestánsok találták ki, nonkonformisták, ők voltak azok, akik lerakták az alapjait, és igazából elkezdték ezt a tőkés az angol az az az, az királyi családot nehéz lehetett meggyanúsítani az 1800-as éve, 1800 években azzal, hogy zsidók hát, vagy, mondjuk azokat a, vagy mondjuk azokat a puritán hollandokat a vagy mondjuk azokat a, azokat a kínai milliárd, dollármilliárdosokat akik felkerültek a száz leggazdagabb ember a világon listájára mondjuk azok a kínaiak számomra nem zsidók de nem beszéljünk de. túl sokat, terem, mert Fantomas küld egy újabb amiben bebizonyítja bebizonyítja, hogy a, hogy a, a sony például ezen kívül a Nike-t valamint a Mercedes-Benz, igen, az <gül> a... <gül> Krups, a, Krupsz, a, a, Krupsz, így, ez a ugye, mit is mondott Hitler a, a, ugye, a jövő németje? A, a jövő németje az v, v, v, vérszomjas, mint a tigris, erős, mint a farkas, és, és, és, és olyan kegyetlenül jól edzett, mint a cél. Hogy amikor a Führerben, hogy annyira képtelen volt kezelni még a német nyelvet is, hogy így elkezdett egy ilyen, ilyen analógia sort, egy ilyen analógia láncot, és a végén így mindig szétesett neki. Tehát így képtelen volt tartani, tehát így elsőre mondott két állatot, és így harmadikra megbeütött a Kruppacél. Na most, na most a, a, a Kruppék azért egy igazi uh, árja németek voltak, tehát az a család, az, az a szóval ezt, azt ne, nehéz meggyanúsítani ezzel. Tehát én, nem én nem azt gondolom, hogy még az is lehet, hogy van igazság abban, amit írsz, hogy bizony zsidók kezében is van itt nagy tőke, de hát kiében nincs, hát vannak japánok, oroszok, mindenféle szlávok, meg germánok, meg, meg mit tudom én meg ki, tényleg mindenkinek van pénze, ez nem, ez nem csak a zsidóknak van. Fiúk, most kapcsolódtam hozzátok, tíz perce figyelek, mondjátok meg miről beszéltek? köszi puszi, Rena. Miről beszélünk? Tehát az sms mint SMS az ez SMS provokálnak minket mindenféle ilyen, ilyen butaságokkal, hogy a zsidó tőke áll az egész, hogy ugyanazok hazudnak, mint akik annak idején arról, hogy ti miért ítélkeztek bárki felett? Istenek vagytok? Kérdezi Rebecca. Isten? A legszebb, hogy itt mindenki más, de ti szépek vagytok. A zsidó, a náci, a bárki, nem ember. De ember, Jó, ember, ember, ember, tétség kívül. Én soha életemben tőlem olyat nem hallhattál, hogy Mengele nem ember. De, az ember. a baj, hogy nagyon is azt. Tehát egyébként szóval, az van, hogy, hogy az emberben benne van ez. Igen, igen, ez a szörnyű benne. Te, igen, valóban Jézus is ember, és Mengele is ember. Ez a szörnyű, és tudod, mit az emberiség, az meg ott van Jézus és Mengele között. Szerintem a lehetőségek alján van Mengele, csak a lehetőségek csúcsán van Jézus. Járd végig az utat, és járja, merre neked a kedvet tartja. Nekem megad legyen véleményem erről. Az emigrációban élők meggazdagodtak a gyávaságból, a bátorak sajnos maradtak szegények. Ez nem biztos, hogy bátorak itt marad sokszor, az a gyával, aki marad. Skinhead a négy tigris piacon. Ne hunyorogj zsidó! Remember, ezt nem Ez egy primitív paromság, de szerintem nem rossz. Értem, értem, értem, nagyon jó hát, hát, még, mindig, még mindig vannak köztünk igazán igazán öntudatos fehér árja emberek, akik úgy gondolják, hogy a világot még mindig a zsidók tartják a kezükben, akkor is, amikor azt látják, hogy már. Tehát, már gyakorlatilag szét is hullott darabjaira a, a multinacionális tőkének a nemzeti identitása de még akkor is megtalálják ott a zsidot. De nyilván pont ezért a, a bolygó, a bolyongó zsidó miatt. De ö, az az érdekes, hogy a műsor kezdettétől fogva kísérnek minket a nácik. És egyszerűen nem lehet őket lerázni, nem lehet kigyomlálni. Tehát miért hallgatnak minket? Én ezt nem értem. De miért, ha a bolgár urat hallgatják, de komolyan? Az, az, egy, az egy olyan nő... Ez egy olyan vettiszta képlet, nem? Ők és a úr <gül> az egy, egy, egy direkt háború, tehát ez egy, yes, egy egyszerű arc, arc az arcba. De minket, de minket miért kell ezekkel és Annyi fontos kérdés van egyébként, amire kéne beszélni. <gül> és ha akkor lépjünk tovább, tényleg. Na, ennyire nem reagáltak, nem? Ezek szerint. De bajtény, jó, de a majtini nem érdekli őket, amíg itt vannak a zsidók, ugye? <gül> a ah, zsidók, ah, jó, de tényleg ez a, de annyira egyszerű. Mert nem is kell túl sokat gondolkodni egyébként. A zsidók tehetnek arról, is, a zsidók lehetnek. Egyébként ez a roppant egyszerű kód, amit rá lehet illeszteni az élet frusztrációra, nem? Hát kétféle ilyen kód van szerintem, az egyik tényleg a zsidók, a másik meg a cigányok. Tehát van, akire már nem mondhatod azt, hogy az a baj vele, hogy túl sok van. De hogy... szerintem azért nem csak két kód van. És nagyjából hasonló behelyettesítési rendszer szerint működik az összes bűnbak. Tehát nem csak kettő van. És bimbakra mindig szükség van minden korban, minden embernek? Nekünk van bimbakunk, nekünk is van? Mindenkinek van, bimbak. csak az különbözteti meg az emberek egyik típusát a másiktól, hogy van, aki képes ezen felül emelkedni, és próbál az előítéleteivel dolgozni, és azokat leküzdeni, és vannak, akik pedig imádják, hogy az előítéletek rapságban tartják őket, mert ez egy könnyebb és egyszerűbb dolog. Azért azt fogadjuk el, hogy sokkal egyszerűbb, ha nem kell gondolkodni. az egy olyan kényelmes állapot. Velem vagytok, viszek pászkát, írja Maxos ne pászkát hozzá, mert én nem bírom a pászkát hozzá, a sóletet azt, azt szeretnék meg, maceszlebest hozzá én nem vagyok fajgyűlölő, egyformán utálom mindegyiket, ez nagyon korrekt viszont csak nem tízezren tüntettek vasárnap útmező vásárhelyen a helyi Elsébet kórház és rendelőintézet bezárása ellen, tudósított az index. A Szent István téren összegyűlt emberek gyorsánytakarói, gyorsányt éget kellene gyógyítani, nem az egészségügyet, egészségre sok ember vár, mi lesz, a kórház bezár, ha ez a műtét sikerül, a beteg meghal feliratú transzparenseket tartottak, és zászlókat lobogtattak a megmozduláson, helyi politikusok és lakosok is felszólaltak. Tízezer ember útmező vásárhelyen az nagyon sok? Sok nap tűnt az fel. rengeteg. Hát most érted, ez hát a, a meg potenciális betegség. A, a kosutér ellátást kapni meg ilyenek. A kosutér tüntetés jobb napjaim volt 7-8 ezer ember, nem? Hát igen. Mindenképpen, mindenképpen érdekes. Az ez. kemény. Főleg azért, mert, mert ha helyi szinten ennyi ember össze tud gyűlni, Távon, És mi egy hordmezővásár szintű helyen nem lehet azt mondani, tehát Budapesten a két millió emberre megjelenik követe tüntető, lehet még lehet azt mondani talán, hogy hát a szélső jobb, de a 10 tízezer emberre nem lehet azt mondani. Mert akkor tényleg ott azt az országot kell, azt a, azt a várost kell körbekeríteni egy kordonnal, hiszen ott van akkor a, az európai nácizmus fellegvára. Já, ja, most Bocsánat, <síns> <két> <síns> bocsánat. Én, én, én azt figyeltem meg, hogy alapvetően kétféle típusú ellenérzés van a kormányzattal szemben van ez az alapvető ideológiai ellenérzés, sőt, háromféle, akkor mindjárt mondok hármat. Az egyik az alapvetően a saját identitásából meríti az ellenérzéseit, a poszt utája, illetve ezeket a bankárkormány. Tehát tök, ezek már így összefognak a fejekben, tudaz, hogy a kettő tök ellentétes egymással gyakorlatilag. Az egészre azt mondja, hogy vörös. Na igen, vörös, tehát ezeket a vörösöket, ezeket a, ezeket a szarból jötteket utálja. Akkor a másik, másik fele, akinek alapvető ideológiai problémái nem voltak, viszont az összödi az, az ő, ő benne a le, a lecsapta a biztosítére és azt mondta, hogy aki ilyet csinál, az mondjon le és azután, hogy nem hajlandó lemondani, már kész tüntetni ez, ez ellen. A harmadik, tip, a harmadik fajta pedig az, aki, a, aki megkapta a számlát és azt mondta, hogy egzesztenciális tüntető. Hogy na erről van szó na, ezt nem, na, ezt nem nyalon bemegyek én is tehát és ez háromfél és három nagyon jól külön, külön külön választható csoport, csak az a kérdés hogy ez a három csoport, amikor egyesül, akkor vajon ebből marad-e ki majd bárki is? Tehát, hogy lesz-e olyan egyáltalán. hogy... hogy ebbe, ebbe a, ebből a háromból valamelyikben nem, nem kerül majd vele. Érdekes az, hogy... De nem ez a kérdés, hanem, hogy mi lesz a tüntetés után, mert hogy semmi nem történik. Tehát nincs... A tüntetés után büntetés lesz. Nem, de tényleg, tehát, hogy oké, okay, most már legalább valamilyen szinten az emberek megpróbálják az ellenérzéseiket kifejezni. Ez szerintem rendben van, ez normális. De... Ez körülbelül annyi addig, mint ahogy voltak újságírók, akik megírtak ügyeket, és semmi nem történt utána. E ah, nem hiszem, hogy hosszú távon tartható ez, hogy a, hogy a kormányzat vagy a hatalom nevezzük így, nem reagál arra, ami alatta van. De azért az nem reagálni, hogy föllazítják a saját stratégiájukat, vagy semmilyen stratégia nem lesz, hanem egy ilyen kompromisszumokkal küzdelnek. Én, én nem hiszek abban, hogy a civil társadalomnak nincsen ereje. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy nem van, azonnali hatása van, de, de azért én azt gondolom, hogy hosszú távon nem szeretnek ezek. Az emberek úgy kormányozni, hogy ki vannak téve annak, a, annak az iszonyatos állapotnak, hogy éjjel nappal az anyjukot a Tehát azt érzed, hogy jobban az szeretné... a helyzet az olyan, hogy, uh, hogy van időnk arra, nagyon épül a magyar társadalom. De nagyon nehéz, hát gyurszeint én úgy gondolom, hogy narcisztikus, ő nagyon szereti, ha szeretik. Tehát ő azt szereti, hogy ha elmegy valahova, ha, és nagyon akkor És a nyugdíjasok, és a kezét csókolgatják, hogy milyen, milyen finom kezem van mindegyik a úrnak. És ő most ezt nagyon nem kapja meg, és szerintem pont ez fogja őt változás. Vannak ott még, akik megcsókolják a kezét. Fasságokról vitatkoztok, amikor a valóság arról szól, hogy a lányomat ahova felveszik, valószínűleg megszűnik, írja a Marci. Egyet tudunk érteni. Mi van? Lehet, hogy lemaradtam valamiről? Most már van kínai zsidó is? Miért ezzel kell, a, ezzel a moslékkal kell fog a, foglalkozni? Lépjetek tovább, üdvbe Egyetértünk. Teljesen egyetértünk. És, és elnézést kérünk És itt van, viszont most jön a következő SMS-ben a magyarázat arra, hogy miért tettük ezt, és hogy volt értelme. Nem kéne kidobni azt az SMS-t? Nem, Fantomas írta. Ó, vártunk Fantomas. Elbeszélünk egymás mellett, nácikról beszéltek, közben az ország átlag népe nyomorog. A tőkések kisigerelik az átlag magyar munkavállalót, nem? Kérdezi Fantomasz. Na hát, Fantomasz. Erről érte, lehet le, le, le, le, le, le, európai módon kommunikálni a bajodat, a problémáidat? Lehet, lehet európai módon mondom, megérni mi a gondokat? Kis erre gondolunk. Kis Egyébként, amikor azt mondod, hogy az ország átlag népe az egy nagyon nagy fokú szociális érzéketlenségre utalt, tekintette arra, hogy a harmadik világ az, ami nyomorog. Mi, mi a haszonélvezői vagyunk az ő nyomoruknak relatíve, Jó, itt, relatíve. Is, itt is van nyomor, itt is van nyomor, és nem csak relatíve. Van nyomor, is van, de nem össze összevethető a harmadik kiláddal. Azok, akik érznek, azok össze tudják vetni, mondjuk csenyétén, ami van. Így van, ez, ez az, az, o, az, az, az igazság, ráadásul, hogy, hogy ezt mindig kontextusában kell vizsgálni. Üh, nem gondolhat az ember arra, hogy milyen uh, meghalni maláriában az ember? Hát emlékeztek erre az iskában, mindig azt mondták, hogy etiópiában nem esznek, úgy, így, meg úgy, és hát mit tudott abban egy szenvedés, ami, ami az itteni viszonyokhoz képest szenvedés. Tehát ugyanúgy szenved egy amerikai hajléktalan, mint egy magyar hajléktalan, annak ellenére, hogy az amerikai hajléktalan százszor annyi pénzt költhet. Nekem sem tetszik, ami most van, írja Micsú és, és tüntetnék is, ha lenne értelme. Ha le is mondana a kormány, akkor jobb lenne? Nincs alternatíva, Orbán sem lenne jobb. Na, ezt szerintem demokráciában ilyen nincs, hogy nincs alternatíva. Erre le kéne szokni. Ezt túl sokszor elmondta egyébként a Gyurcsány, hogy nincs alternatíva. Maga barátai ilyen nincs. Demokráciában lényeg az alternatíva. Egy döbbenetes dolgot olvasok, és nem tudom, hogy elhiggyem-e, leginkább nem hiszem el. A círja az SMS író, hogy az orosz József megcsókolta a gyorsány kezét. hát ez másokkal is előfordult. Én az arantól, a diszkosról tudok, de. Én most speciálisan sem tudom, ki az orosz József, de remélem, van még olyan hallgató, aki a vezetni. Egy, egy, egy olyan érdekes értelmiség. Nem neveznék újságírónak. A múltan felelős értelmiségiről beszélünk. Hát köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, ennyi voltunk mára. Azért maradjatok, remélem, hogy a holnapi nap, majd hogyha következünk az a fél hatos időpont lesz holnap, akkor újra velünk tartotok. Sziasztok! Hello, hello szigátlástalanság! Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet!